من عذاب النار دوكو كاتيكا الايمان الله تبارك الله غني عن العالمين الله تبارك وتعالى أم Ameamrisha watu waislamu waje kuhiji katika nyumba hii ya maka. Allah ameamrisha Liman yastatwa ilaihi sabila. Kwa yule ambaye ana uwezo wa kuiendea Hija basi inamlazimu huja kuhiji. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Alipojiwa na Jibril alayhi salam akawa anamuuliza mambo ya Uislamu akhbirni anil imani akatajiwa nguzo za imani akhbirni anil akatajiwa islam akatajiwa kuhusiana na Uislamu Tume akawa anazifafanua nguzo zinazojenga Uislamu nguzo tunafahamu ndilo ndo zinazojenga jengo yani zinazo zinazo beba jengo bila nguzo ndo basi ni mbingu hiyo sasa au kwa matendo ya wanadamu ni ndege sasa inapaangani ina sasa Uislamu ina una nguzo zake zinazoubeba alipouliza jibrilu nitajie Nijulishe nguzo za uislamu mtume akazitaja katika hizo ni wa hajjul bait nguzo miongoni mwanguzo zinazojenga uislamu wa mtu ili uislamu wake uwe upo imara upo sawasawa ametimiza vile ambavyo anatakiwa afanye ni pamoja na kwenda kuhiji hii ni kwa umma huu ambao ni ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allah alishamwamuru nabii ibrahima baada ya kunyanyua ile al-kaba akajenga akamwaamrisha wa'adhin fi an-nas Watangazie watu waje kuhiji hapa ya atuka rijalan watakuja hapa wakiwa wanatembea kwa miguu wanatokea huko wanapotoka waala kulli dhamirin na watakuja hapa ambao wamebe wamepanda mnyama aliyechoka ngamia anatoka bali watangazie waje hapa kuhiji Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja Nabii Isa ambaye atakuja kushuka katika ulimwengu wa mwisho huu nizama hizi ambazo sisi leo doa tunaishiishi hatuelewi yani mwaka gani na siku gani lakini miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kayataja atakayoyafanya Isa ibn Maryam ni kama ilivyokuja katika sahihi Muslim anasema Rasulullah walladhi nafsi bi na apa kwa Allah ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake yeye la yuhillanna ibn Maryam bifajr rawha Hajan au mu'tamiran au la Anasema Isa mwana wa Mariam huyu ni nabii miongoni mwa manabii waliopita kabla ya nabii Muhammad sallallahu alayhi Anasema yeye atakaposhuka miongoni mwa ibada tazitekeleza ni pamoja na Ija Atatamka talbiya labbaikallahuumma labbaik kika eneo baina ya maka na madina wanaita fajr rauha kati ya maka na madina pale ataanzia talbia anaenda maka kuiji Isa mwana wa maryam imma hija kama hija au umra au la yasniyanahuma au zote mbili akawa amefanya imma kirani au tamattu lakini Nabi Isa mwana wa Maryam atatekeleza hii ibada baada ya Nabii Muhammad sallallahu wa wasallam kuwa ameshafariki ameshaondoka miongoni mwa ambayo yapo mbele yetu ni pamoja na hili ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam anatajia Haya niliyoyataka yana Yanatulazimisha Yanatuamrisha tuamrisha ima aya uliyosikia au hadithi ulizosikia kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinatuamrisha kutekeleza ibada ya Ija tushamaliza ibada ya Ramadhani kama nilivyotaja ile hadithi ile wiki iliyopita ile siku ya Idi katika Kislamo cha swala ya Ijumaa hapa ambapo Jibrilu alayhi salam alipomshukia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza ya rasulullah au ya muhammad awada'ta silaha muhammad umeweka chini silaha wallahi ma wada'na sisi malaika wallahi hatujayoi chini silaha baada ya kuwa amerudi katika vita vya ma, katika vita vya ahzab anamtaka aende kupigana na bani qurayla bado kazi inaendelea huo mfano huu unaoitoa baada ya kumaliza Ramadhani usije ukajiona sasa ni muda wa kupumzika. Jiangalie umehiji? Hujahiji una wa kwenda kuhiji. Sasa hivi watu wameingiwa na mawazo mabaya kwenye akili zao ambayo hayako sawasawa Mtu anaona yeye haimlazimu kuhiji mpaka ajenge nyumba. Nyumba siyo nyumba tu lakini nyumba yenyewe iwe maeneo maalumu. na hayo maono yanayokutawala usidhanie kwamba ipo siku yatakuacha yani ile mipangilio ile ambayo kwamba wewe bado inatokana na shaytani anataka nipate nyumba kwanza nyumba yenyewe ya mamilioni makubwa tu ambapo hija Huenda inahitaji milioni kumi 12 huenda lakini nyumba anayoyotaka ya milioni 100 kwanza sasa haya ni matatizo yani wewe siku ya kiama utajibu vipi hija hahitaki ela nyingi kama hizo lakini umezipata zikapitiliza zikaendelea tu mpaka upate nyumba na wakati mwingine allah anakutahini unahisi zinaongezeka mwaka huu zitafikia hapa zinapungua kidogo afu nasema labda mwaka zitaongezeka Mwakani, ni ukifika huo mwaka zinapungua kidogo sio sana unajenga tamaa kwamba labda mwakani, ni nikipiga ile na ile zitapika kule tafika kule unaendelea mpaka malaikul mauti anakuja ulikoona sema na hali ya ku, za kuweza kugharamia safari ya ilia, ulisha zipata, na kuachia nyuma huku matumizi familia na ahli zote zilishapatikana kwako lakini ukaona mpaka nipate nyumba, nyumba yenyewe sio mbande uko Aha. Ima magomeni, si ju karia kwa, ilala. Ukigusa huko nyumba Unaambia kuambia milioni 600. Na unataka mpaka uipate kwanza. Ndio uende kuhiji. Yaani hizi siku zote wao wanajiita mi sina uwezo. we si muongo. Yaani ya kweli huna uwezo. Umepata mamilioni mengi kama haya lakini unajiona wewe unamwambia jeangu mimi na uwezo. Unaanzia wapi kauli hiyo? Siku ya kiyama leo si maneno yako. Leo unaongea tunavyotaka. Yaani ukiongea na rafiki yako na mwenzio au anayekuuliza ni rahisi tu kumwambia mimi sina uwezo yakaiisha. Lakini hiyo siku ikaitwa siku ya hukumu. Maneno haya utaeleweka. Sasa usikae hapa ukijidanganya. Huyu ni Shaykh wana upande wa kulia na kushoto. Mbele na nyuma usiende We bado angalia kwanza una madeni una deni anakutia uzito uzito mpaka mjibu kweli bwana ka sasa sasa hili ni katika vitu vinavyangamiza vinaangamiza watu Allah ame, alipoamrisha amesema limani istaqwa ilayhi sabila yule ambaye ana uwezo yeye anao uwezo wa kuondoka kwao na kufika pale amri tayari kwake yeye ni aje mpaka uwe na nyumba uko Alisema mpaka sije uwe na mashamba mangapi huko. Ya amesema ukiwa na uwezo kufika pale ni amri kwako Mengine anafuatia baadaye. Kama ambavyo hivo ulivyopata ukasema ndakanipa nyumba kwanza. We mwanzo si ulikuwa huna. Kwa nanda kule ukirudi sitapata hizo. Wewe Allah tabaraka wa taala. Allah tusaidie tukaye katika njia sawa sawa. Alhamdulillah was salatu والسلام salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ndugu zangu hadithi bukhari rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alitangaza kwa masahaba inna allaha farada alaykum alhajj fahujju hujjoo Allah ameamrisha nyinyi mkahiji kwenye nyumba yake nendeni kule mkahiji mmoja katika ya masahaba akauliza allahu anhu afi kulli aamin ya rasulullah kila mwaka tuwe tunaenda kuhiji mtume akawa hakulipenda hili swali akapuuza kujibu kwake akawa hajajibu na yule akauliza mara apili, ya pili ya rasulullah afi kulli amini ya rasulullah tuhiji kila mwaka mara ya tatu mara ya pili mpaka mara ya tatu mtume akawaambia law qultu la wajabati Walama mastatatu hilo swali lako hilo tuhiji kila mwaka mimi mtume wenu ningesema ndiyo basi ingekuwa kila mwaka ni lazima mkahiji wala masitatua na wala msingeweza nyinyi kuhiji kila mwaka dauni wama taraktukuni niacheni na maelekezo niliyokupeni isheni hapo hapo msiulize ulize maneno ambayo au mambo ambayo yatakupeni tabu fa inna ahla ka man kana qablakum quli waangamiza kabla yenu katsaratu sualihim kupenda kuuliza sana maswali mengi wakijibiwa wahtilafu ala anbiyaehi wanafanya tofauti na wanavyoelekezwa na manabii wao maswali mengi lakini utekelezaji hauonekani no kama tunavyoona leo Maswali syekh kuna hili jambo anataka umjibu anavotaka yeye tu basi ukijibu tofauti na anavotaka yeye basi amekuachia mwenyewe hilo jibu na atamtafuta shay mwingine Arak yani mpaka mpate hilo haina shida unasikia maneno yao huko hata kama usome aya au hadithi utoe maelezo ya kisheria yote lakini atazingatiwa aliyesema haina neno hata kama hajatamka hata kauli ya mwana wa anakuambia unasikia maneno yao mtume anasema hii tabia hii iliwaangamiza walio kuwa kabla yenu kuuliza kwingi matendo yao tofauti na wanaoelekezwa sasa hii ilikuja katika mnasaba wa mambo ya Hiji alipouliza huyu sahaba kila mwaka tu Hiji mtume akawa hakiji mara ya pili ulizo mpaka mara ya tatu baka sema maneno haya Ndugu zangu katika imani tambi ya mwisho nimalizie kuna tatizo kubwa ambalo tusipokuwa makini tutakuwa kama wanavyosema waswahili kutwanga maji kwenye kinu Ibada ni baina yako na Mola wako. Ibada ni wewe unamfanyia Allah tabaraka wa ta'ala. Na lengo kubwa katika ibada yako, yaani wewe uwe kama alivyosema Nabii Musa alipoulizwa na Allah Wama aajalaka an qaumika ya Musa. Qala hum ula'i ala athari waajiltu ilaika ilayka rabbi litarda rabbi mola wangu. Haraka yote hii umeniona. Nimekujia haraka Mola wangu mimi wewe ili wewe Mola wangu uridhike Mfumo wa ibada zetu zote usipokuwa na lengo hili ndani ya ibada yako unaweza ukawa unaharibu Unapofanya ibada lengo lako ndani ya moyo wako Yaani ndani ya moyo wako ikae niya kwamba mimi nafanya hivi ili Mola wangu aridhike Ili Mola wangu aniridhie mimi utakuta aya nyingi nani ya Qur'ani zimekuja radhiyallahu anhum wa radu anhum radhiyallahu anhum Allah amewaridhia hawa watu Allah amewaridhia hawa watu Allah amewaridhia hawa watu yani lile ni lengo na kilele cha ibada hatimaye fanya lakini Allah aridhike kutokana na ibada unayoifanya ikiwa hujali lengo hili yeye Allah tabaraka wa taala wala hata kujali kwenye ibada za udhuhia ametuambia kule au hija kama hivi manaka ile aya ipo katika mnasaba wa hija udhuhia au ibada ya vichinjio kwa ujumla Mnasaba moja kwa moja ni hija kama hivi aliposema la yanalla llahu luumuha, wala dima walakin yanalu taqwa minkum Sio damu wala nyama za hao wanyama hakuna chochote kinachofika kwa Allah lakini kinachoenda kwa Mola wenu ni ile hofu ndio nayo ya kumuogopa Mola wenu yani ile takwa ambayo ni ile hofu ya kumuogopa Allah ambayo imekusukuma wewe ukafanya ile ibada hiyo ndio ambayo Allah anaichukua kutoka kwako sasa hivi imekuwa kama utalii ibada ya hija ndio tani ambayo nimekufundia Hijiweza sasa hivi ni kama utalii Imegeuka ikawa ni kama ni fashion. Yaani mtu ile kwamba anavaa ile lubega anatembea unaniuna anajipiga picha au anapigwa picha. Anazunguka alkaba anataka watu ampige picha au mwenyewe amejifia ame hivi anafanya kitu. Yaani hii si yinakokuaje masikini. Yaani ibada sasa hivi zimegeuka ni maonyesho. Allah tabarak wa taala aliposema katika suratul mauna fawailul lil musallina adhab kali wataipata watu wanaoswali watu wanaswali hawa yani hapa aya imetaja wanaoswali wataadhibiwa vikali alladhina hum an salatihim sahun ambao masharti walio ekewa ya swala zao wanayapuuza hawajali wallazina hum yurauna ambao wao ibada zao wanawaonyesha watu yanayofanya analenga kuwaonyesha watu unaona unaona yani hili wimbi linakuja kwa kasi sana watu wanaharibu ibada zao watu wanaharibu ibada zao Allah t'baraka wa ta'ala ameonya kuzifanya ibada kwa ajili watu waone Allah nataka ibada wifanye ili Allah akuridhie. Yeye hilo unalofanya ni miongoni mwanayopelekee Allah akuridhie au ndio kwanza unaharibu. Kwenye sadaka kule amesha sema aliposema wala la tumthilu sadakati kum msiharibu sadaka zenu bilmani kwa kujisifusifu mbele ya wale mnao wasaidia waladha au kuwauzi wale mnao wasaidia akasema kaladhi Mkawa kama yule ambaye haya maneno si watu wanaelewa au ndo wanasikia juu tu haya maneno yanasema hivi yanatoka mbinguni kwa Allah yani nyinyi msifanye mambo haya yakaharibu mnavyofanya kaladhi hapa ni tashbihi inakuja matendo haya yanayokuja huku huyo aliyepo huku na mtaja huku na wewe mtakuwa sawa Yaani huku hakutajwi Muislamu anayetajwa huku sio Muislamu wewe uliyeonywa ni Muislamu Allah kasema kalladhi yunfiqu maalahu mkawa kama yule ambaye yeye anatoa mali anatoa yani kuna ambao wanatoa mali kweli wanatoa haswa riaa an lakini ili watu waone mkawa kama yule ambaye anatoa mali lakini kutoa kwake lengo lake watu waone wala yu'minu billahi wal yawmil akhir na huyu ambaye mnathijiwa mfano ambapo nyinyi msije kuwa kama huyu huyu hamuamini allah halafu huyu haamini siku ya kiyama famathaluhu kamathali swafwan huyu mfano wake siku ya kiyama itakapofika ni kama wewe unavoliona jiwe alayhi turabun lenye udongo umenatanata juu yake jiwe lile laini kabisa kuna udongo umepeperushwa na upepo huko ukao na ganda pale fa aswahu wabil ikaja mvua kubwa fatarakahu salda baada ya mvua kubwa kuna kilichobaki katika ule udongo limebaki jiwe lenyewe tu matendo yote yameharibika nyinyi msifanye haya yani hawa wewe usiige kwamba lakini kuna sasa hivi swala zinarekodiwa bila sababu yoyote ya mani. Swala baina yako na Mola wako. Mtu amesujudi hivi, anarekodiwa, halafu inaonyeshwa. E, watu ndio wanaswali hapo. Jamani hii si ndio vipi hata mimi sijelee. Mimi mwenyewe kwenye vitabu na uvifahamu dalili ili sielewe tuliweke wapi. Zaidi ya upande wa kushoto kwa maana hili ni makosa. Ibada za swala zinarekodiwa zinaonyeshwa. Hapa ndio Imamu na Imamu ametuliza na sawa sawa hii ilikuwa ni baina yako na Mola wako mpaka katika usomaji kule katika surati al kule mwisho na Allah nas wala tajhar bi wala tuhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila unaposwali Usipaze sana sauti ilikuwa na mnasaba kipindi kile wa shiriki walikuwa na wakisikia Qur'ani na inasomwa walikuwa na shambulia na nini vitu Allah akaleta lakini kama wanavyosema katika usulu al-ibra ni umumi la khusus sabab kwa maana hapa anasema Allah wala eh, sipaze sauti unaposwali swala ya yako ile ima dua kama ilivyotafsiriwa na wengine au swala kama swala wala tuhafit biha na wala usiminie sana sauti kawa ya chini haisikiki huku nyuma katika zile sala ambazo zinahitajika watu wasikia Wa btazibai nadhalika sabila. Tafuta sauti iliyo kati na kati uitumie. Hii unatumia sauti ile ya kunyanyuka kidogo kwa sababu Allah mwenyewe ameamrisha hivi. Ameagiza hivi. Sasa ikifikiliza sasa Ikawa sasa nayo pia inaonyeshwa. Huko amesema Allah wataadhibiwa wale ambao wanaonyesha ibada zao wanaonyesha oh, anaonyesha wewe kwamba isifikie hapo tuonyeshe pia kwani hii tunaiweka mlango gani ni katika sunna ni katika usahihi wa ibada wakati yani tunaona dalili zinakataana sasa kwenye hija ndio fahakithi wala haraja mtu kwa sababu mara nyingi huwa akienda mwaka huu hatarajii mwaka kesho kwenda tena au ndio kila mwaka anaenda nasema hii ya mwaka jana hii picha unaona hii ndio mwaka huu hapa <coughs> tunaomba Allah tusaidia الله تسامحنا وتغفرنا ونتجعليه ما تنوياته يتوى صحيح ونتجعليه مشيئ وميم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اتنى.